Нілі, 1961 рік. Нілі недбало кидала речі у сумку. «Куплю там новий одяг», – сказала вона Ганні. «Ну її, я взагалі майже все своє барахло залишила в Іспанії. То можеш я хоч щось залишити в тебе?» «Я, мабуть, вийду заміж до твого повернення, Нілі, а потім вирушу в кругосвітню поторож. Квартиру на цей час, мабуть, знам будь-кому». «Гаразд, тоді я все це забираю. Я як циганка, нічого при собі, все розкидане по різних місцях». «Ну добре, якщо так, а то б я зовсім без гроша залишилася». «Так, а що сталося з грошима Дженіфер?» Вони всі перейшли до її матері. То паризький заповіт виявився підробленим. Генрі виявив у ньому якісь невідповідності. А отримуватиме 50% за повторний показ усіх фільмів, знятих у той час, коли вона мала з ним контракт. Але решта переходить до її матері. В основному це коштовності та хутра. І на екран знову випускають її фільми. Але по-справжньому великих грошей у Дженніфер не виявилося. Нілі зназала плечима. Знаєш, для актриси, яка зовсім позбавлена таланту, вона жила дуже добре. «Чому ти думаєш, вона це зробила?» «Я маю на увазі...» «Самогубство!» «Я вже казала тобі, Нілі, що не знаю...» «Так ось, я все вирахувала...» «На мою думку, нічого серйозного в неї не було...» «Чутки, звичайно, ходять різні...» «Одні думають, що у неї був туберкульоз, «І до мене навіть дійшло зовсім неймовірне припущення, що вона мала невиліковний рак...» «А я вважаю...» що вона отруїлася ліками, що почала втрачати свою привабливість. Але ж це смішно. Дженніфер була красивіша, ніж будь-коли. Але ж її остання картина провалилася. Ну так, звичайно. Нова картина тепер принесе дохід, раз така реклама. Але я чула, і вона теж бозна що... Ні, вона сходила зі сцени, це точно. Нілі... Вона взагалі хотіла піти з кіно, збиралася вийти заміж. Ну так, читала я в Іспанії у усій синітниці, як вона раптом знайшла справжнє кохання і таке інше. Але послухай, адже цей сенатор зовсім не Рок Хадсон. Пам'ятаю, свого часу Джен порядком набридла сидіти вдома, хоч вона і вважалася дружиною Тоні, а той був молодий і шикарний. «Ні-ні, по-моєму, вона просто не могла звикнути до цієї думки. Ставала старшою, зовнішність її ось-ось повинна була поблякнути, і вона не змогла змиритися з тим, що він лише санатор. От і випила пляшечку надійного. Ну, а мені хвилюватися нічого. У мене є талант, а товстая чи худа значення немає. Візьми Елен Лоусон. На мене вона, зрозуміло, не схожа, на сцені трималася завчено, а зараз, коли голос у неї зник, вирушає до Каліфорнії грати якусь характерну роль у серіалі. Але з таким голосом вона все одно візьме своє, бо має талант. «Елен візьме своє тому, що не здатна відчувати справді глибоких почуттів», – повільно промовила Ганна. «Будь-яке її нещастя за своїми розмірами дорівнює нещастю дитини». Варто з'явитися новій іграшці, і воно минає. Але будь-який голос, навіть твій, Нілі, треба берегти. Ні, мій голос іде в мене зсередини, від того, як я відчуваю річ, що виконується. І я зрозуміла дещо в житті. Чоловік тебе залишить, твоє обличчя постаріє, твої діти виростуть і стануть дорослими, а все – що ти вважала грандіозним і величним виявитися дрібним, нічого незначущим, непотрібним і нікчемним. Єдине, на що ти можеш розраховувати – це на себе і свій талант. Через три тижні Нілі повернулася. Вона була на межі зриву. «Ганна, на третій день запису в мене пропав голос. Я не можу співати!» Ганна намагалася заспокоїти її. Є чудові фахівці із захворювань горла. Таке часто буває зі співаками. «Ні, мені ківе кінець!» – завувала Нілі. «Мене вже оглядали всі лікарі. У мене немає навіть вузликового потомщення. Говорять, що це нерви, але справа не в тому. Це мене Бог покарав за те, що я так говорила про Дженніфер» а зняту плівку довелося змити. Ну і добре, що мені кінець. Тут вони мене не знайдуть». «Бог так не робить», – втішила її Ганна. «Якщо тебе хтось і карає, то це ти сама». «Ну так, звичайно. Саме так мені і сказав мій останній психіатр. Ніби в мене схильність до саморуйнування і самогубства. Ніби я завжди сама караю себе за якусь вигадану провину». «Лайно все це! Я завжди і все робила правильно!» Нілі знайшла собі нового психіатра. Відгуки про доктора-месенджера були чудові. Ганна наполягла, щоб Нілі жила в неї. Вона була впевнена, що інтенсивний курс лікування та її дружня підтримка допоможуть Нілі подолати душевну кризу. Подібні зриви бували в неї і раніше. І Нілі теж старалася, намагалася бути акуратною і не створювала у квартирі безладдя. Але спати вона не могла. Вона йшла кудись з музикантами, пізно поверталася додому і до світанку сиділа у вітальні, у величезних кількостях ковтаючи канал і слухаючи свої старі платівки. Одного ранку Ганна прокинулася і виявила у вітальні нілі, що згорнулася калачиком, по обличчю її струмком текли сльози. «Мені прийшов кінець, Ганно. Я намагалася співати під свої платівки, і в мене нічого не виходить». «Але ж доктор Месенджер каже, що це від нервів. Голос до тебе повернеться, Нілі». «Він сказав, що нерви. Це від Голівуду. Ось чому я спробувала сьогодні заспівати одна, без кінокамер та Голівуду. Ганно, «У мене звело горло, я не можу співати!» «Але ж минуло всього кілька тижнів, Нілі. Для цього потрібен час!» Нілі підвелася. «Можливо!» Вона побрила у ванну кімнату і проковнула кілька капсул. «У тебе є віскі, Ганна! Ці ліки без нього не діють!» Ганна простігла їй пляшку. Був один із тих гнів, коли Нілі відключалася за допомогою ліків. Була неділя, яку Ганна мала намір провести вдома. Вона вже запросила Кевіна на обід і хотіла приготувати свою фірмову страву. М'ясо крабів запечене в горщиках. І ось тепер Нілі проспить тут цілий день. Вона зателефонувала Кевіну і домовилася, що день вони проведуть у нього, а обідати вирушать у людців. Нілі почула, як за Ганною зачинилися двері. Вона не спала, їй завжди було легше прикинутися сплячою. Ганна так нервує, коли п'є та приймає пігулки. Все боїться, що вона підпалить сама себе або ще щось наробить. Нілі сіла в ліжку і налила собі неабияку порцію нерозбавленого віскі, закурила цигарку. Боже, це в неї остання. І вже, напевно, всі інші Ганна приховала, просто від гріха подалі. Ну та гаразд, вона скоро засне. Вона знову налила віскі в келих, але раптом зрозуміла, що п'є надто швидко. Краще пити потроху та прийняти ще кілька капсул. Вона запустила руку під подушку. Там у неї були приховані три червоні лялечки. Рукопнувши їх, вона повільно допила віскі. Нарешті пігулки почали діяти. Вона відчула, що впала в якийсь летаргійний стан. Але сон не йшов. Вона налила собі ще. Чорт, пляшка майже порожня. І цигарки скінчилися. Що ж, можливо, ще кілька лялечок? Але вона вже стільки випала, це може бути небезпечно. Доктор Месенджер попереджав – Щодного дня стійкість її організму до цих ліків може раптово різко впасти. Та й нехай. Якщо її талант помер, то чому б і ні? Чого тоді чіплятися за це життя? У неї залишилося лише 10 тисяч доларів. Ух ти! Чорт! Ні, 10 тисяч було, коли вона відлітала з Каліфорнії. Але вона посилала чек до школи, де навчаються близнюки. Це 1200. Та ще психіатру по 25 доларів на день за три тижні. так виток на літак до Нью-Йорка. Ще кілька сотень. Так, вона виписувала чеки праворуч і ліворуч. Залишилося, мабуть, п'ять тисяч. Наскільки ж вистачить їх? І потім, адже не можна жити в Ганни весь час, Через місяць вона виходить заміж. Ух ти, от чорт, де ж роздобути грошей? Будинок вже проданий, страховки немає. А може взяти та й прокофнути все, що залишилося в бульбашці? Теду доведеться подбати про дітей. А вона сама їм не надто й потрібна. Коли вона приїжджала до них до Каліфорнії, вони тільки й просили – «Дай, привези, купи». Усім абсолютно байдуже, чи залишиться вона жити, чи помре, всім на неї начхати. Може, тільки Богу не байдуже, якщо він, звичайно, існує. Все, що я хотіла, це квартиру та чоловіка, який любив би мене. Я старалася, але чому ти завжди руйнував? Якого біса ти мені дав голос, якщо не хотів, щоб я була великою артисткою? «Чому ти забрав його в мене?» Вона вилила в келих залишки віскі і кинула пляшку на підлогу. «Гей, Джен, ти теж там, на небі? Я знаю, що ти не літаєш там на крильцях. Все це нісенітниця. Але якщо там існує інше життя, і ти десь є, то, може, чуєш мене? З тобою теж бувало таке. Ух ти, до чого я хотіла попинитися з тобою». Там, напевно, краще, ніж тут. Що на мене тут чекає? Ще один день. Ще одна ніч, які потрібно прожити. Поїхати до Джилі з хлопцями, які просто нікчеми. Просто хочуть, щоб їх бачили зі мною, коли я підписую рахунки. Вона сушила келих. Ух ти, мені вже 32. Я вже не молода. Повинен же існувати якийсь безглуздий рай. «Ні, ця не сенітниця з ангелами та арфами, але, можливо, земля обітована, де немає жодних проблем?» «Зрештою, взяти всіх розумних людей, які вірять, наприклад, президент Іклербут Льюс, може мені прийняти католицько чи ще щось?» «Напевно, я з народження католичка, тільки ось до церкви жодного разу не вибиралася». Але ж має бути «Царство Небесне» Джен подумати тільки про всіх тих дітлахів, убитих Гітлером, а подумати про тих, хто від народження не бачить і не чує, як Елен Келлер. Якби після смерті нічого не було, це було б просто нечесно. Чому така гідна леді, як Елен Келлер, не повинна нічого ні бачити, ні чути, а хтось, як от ти, наприклад, мати все – якщо потім це ніяк не вирівнюється. Звичайно, царство небесне є. Взяти хоча б мою сестру, що живе із цим ідіотом Чарлі. Чому я маю бути на вершині слави, а сестра мерзнути в злиднях і безвісі, якщо потім ми обидві не потрапимо на небеса? Певна річ. Гей, Джен, а боляче буває перед смертю. Тобі було страшно? «Будь зі мною, Джен, я зараз прийму ще кілька лялечок і прийду до тебе». Нілі побігла у ванну кімнату. Вона приховала там пляшечку за пачками з морською сіллю. «Лише шість залишилася». Вона швидко проковтнула їх. «Але шести не вистачить. Може, ще анальгін? Може, цілу упаковку анальгіну після капсул? Чорт!» а Нальгіна залишилося лише п'ять таблеток. Вона проковтнула їх. Шотландського військи більше немає, але є кукурудзяни, яке Ганна тримає у барі для Кевіна. Додати його до шотландського? Вона кинулася було з ванної, але її метнула в бік, і келих, який вона стискала в руці, вилетів і розбився об кахельну підлогу. Ух ти, Ганна біситься, коли вона б'є посуд. Вона нахилилася, щоб підібрати уламки. Звичайний келих, але ж це Ганна, значить, напевно, кришталевий або в цьому роді. Вона підняла довгий уламок. Ух ти, ось як можна, полоснути разок по зап'ясю, і у неї буде похорон, як у Дженіфер. Чи буде у її труни такий же стовпотвор? Чи стане тетка Сабланка вимагати, щоб її поховали у Голівуді? А може, її недороблена сестра, її вимагатиме, щоб тіло віддали їй? Подумати тільки, навіки лягти на якомусь смердючому цвинтарі в передмісті? Ганна, звичайно, боротиметься за її честь і гідність. Але ж їй хочеться найпишніших похоронів. Пишніше навіть, ніж у Дженіфер. Ні, пишніше не буває. Окей, нехай такі ж пишні, як у Дженіфер. А що, коли немає ні Царства Небесного, ні Бога? Тоді вона помре і нічого приємного від цього не отримає. Але якщо вона майже помре, метушня буде така ж, як раніше у Голівуді. Може, навіть благатимуть її повернутися і всі висловлюватимуть співчуття. А потім, якщо нервова система у неї заспокоїться, вона, можливо, зуміє заспівати. І все знову стане чудово. «Ну, давай спершу вип'ємо віскі», – сказала вона собі, невірною ходою, підходячи до бару. Вона знайшла нову пляшку, новий келих і налила собі віскі, не розбавляючи. З осколком у руці вона повернулася до спальні забралася під ковдру, зробила великий ковток і почала уважно розглядати зап'ястя. Якщо порізати збоку невелику вену, тому що тоді можна справді померти, а маленьку синю жилку збоку, просто, щоб пішла кров. Глибоко встромивши у вона зробила надріз довжиною в дюйм, але не по головній вені. Добре, кров пішла. Вона відкинулася на подушку і дивилася. «Ух ти, а кров тече сильно! Та як швидко! Е-е, може вона перерізала у себе щось важливе? Ух ти, і не зупиняється!» Вона зірвала слухавку. «Де ж Ганна, чорт забирай?» Кров йшла дедалі швидше, а тут і прокляті ліки почали діяти. «Це віскі!» – прискорило. Нілі набрала номер довідкової. Їй відповів сухий офіційний голос. «Я Нілі Охара», – пробормотіла вона. «Я вмираю». «Який номер у вас?» – запитала телефоністка. «Номер?» – вона подивилася на апарат. Все пливло перед очима. «Не знаю. У довіднику немає. Не можу згадати». «Допоможіть, будь ласка». «Я порізала зап'ястя. Кров. Ваша адреса. Ветсайт. 62-га вулиця, біля парку. Квартира належить Ганні Велс. Телезірці?» Голос телефоністки втратив офіційну сухість. «Звичайно. Звичайно». Слухавка випала у неї з руки, а очі самі собою заплющились. З волі вона підняла повіки. Боже, вона зіпсувала простирадла Ганни. Її рука звисала з ліжка, і кров тікала прямо на золотистий килим. Ух ти! Ганна тепер ні за що не дозволить їй жити у себе. Будь ласка, довідкова, швидше. Сірки крові, все тече і тече. Але вона не хоче б марати. Не можна ж померти, якщо думки такі виразні. Хочеться спати, не вмирати, просто спати хочеться. Прокляті лялечки, ні раніше, ні пізніше. Саме зараз вони почали діяти. Нілі розплющила очі і тут же їх заплющила. Пахло лікарнею. Виходить, вона жива. Вона почала згадувати. Дзвінки Машина швидкої. Вона знову розплющила очі. В іншому кінці палати сиділи Ганна та Кевін. Ганна схопилася зі сільця. «Ах, Нілі, ти прийшла до тями, слава Богу!» Нілі посміхнулася. «Вибач мені за квартиру. Не думай про це. Де я?» «У лікарні Парк Норт». Нілі скривилася. «А чому не у докторі?» «Я чула, там чудово!» Кевін підвівся і підійшов до неї. «Послухай, юна леді, тобі страшенно пощастило, що ти перебуваєш тут. Знаєш, куди тебе збиралися забрати, коли ми повернулися додому? У Бельв'ю!» Ніллі Лед висіла в ліжку. «Ух ти! Тільки цього мені й не вистачало!» «Це просто щаслива нагода!» що ми вирішили повернутися додому. Ганна схотіла перевірити, як ти. Викликали швидку та поліцію. Вони збиралися відвести тебе до Бельв'ю. Такий закон. Усі, хто робить замах на самогубство, належить доставляти до Бельв'ю і витримувати там під наглядом певний період. Ух ти! Становище врятував Кевін, пояснила Ганна. Показав їм розбити келих і переконав усіх, що трапився нещасний випадок. Кевін насупився. «Мені довелося роздати чимало 20 доларових папірців, щоб переконати їх у цьому. І в нас не було часу вибирати лікарню. Ти втратила надто багато крові, а ця була найближча». «Це було не зовсім самогубство», – сказала Нілі. «Гаразд». «Поки що дотримуватимемо нашої версії, а потім поясниш», – сказала Ганна. «У газетах про мене писали. На всіх перших шпальтах», – Ганна присунула стілець ближче до ліжка, – «Нілі, нам треба щось робити. Треба думати, як тобі жити далі». Сльози виступили у Нілі на очах. «Що ж можна зробити? Я більше не можу співати». «Вся справа ось у чому!» – Кевін постукав себе по голові. «А з горлом у тебе все гаразд!» «Ось і поясни це моєму горлу. Я хочу співати, але ноти не виходять!» «Добре. За кілька днів тебе випишуть звідси. А що далі?» – вимогливо запитав Кевін. Очі Нілі сповнилися сльозами. «Я піду від Ганни. Не турбуйтеся!» «Житиму в готелі». «Так не може продовжуватися, Нілі. Всі ці ліки та випивка. Наступного разу ти так легко не відбудешся». Нілі потяглася в ліжку. «Якби я тільки могла спати, по-справжньому спати, хоча б з тиждень, тоді б я швидко одужала. А цим способом більше кількох годин не виходить». «Лікування сном», – раптом сказала Ганна. Вона пояснила їм, як Дженіфер зганяла вагу у Швейцарії за допомогою такого лікування, показаного насамперед при порушеннях в емоційній сфері. Нілі спалахнула ентузіазмом. «Тиждень сну! О, Боже! Тоді я напевно співатиму! Але летіти до Швейцарії, адже для цього потрібна сила селен грошей». «Якщо таке лікування дозволено законом, його, напевно, використовують і у нас, Україні», – заявив Кевін. Доктор Месенджер був проти. «Так, він знає про лікування сном. Але у хвороби Нілі занадто глибоке коріння. Він вважає, що їй необхідний принаймні рік санаторного лікування». «Це не ситуативна депресія», – стверджував він. У цієї жінки глибоке потрясіння. З її історії хвороби впливає, що суїцідальні тенденції, тобто спроби самогубства, спостерігалися ще 10 років тому. Я порекомендував їй санаторне лікування відразу ж, як тільки вона звернулася до мене. Але вона відмовилася їхати і з того часу живе на одних нервах та заспокійливих ліках. Але зараз вона не має вибору, їй треба їхати. Він порекомендував кілька санаторіїв. Але Нілі не хотіла їхати до жодного з них. Щоб я поїхала жити там з усілякими психами? Ні, звільніть мене. Мені потрібне шикарне обслуговування, як було у Дженіфер. Шампанське для початку. Сестру, чуйну, яка розуміє, тоненьку голочку. І сон, заспокійливий сон. Після гарячкових телефонних переговорів Кевін нарешті зупинився на великому приватному санаторії на кордоні штатів Нью-Йорк і Нью-Джерсі. Так, вони знають про лікування сном, вшанують за честь прийняти міс Охара і піддати її такому лікуванню. Так, буде дотримано цілковитої секретності. У газети не просачиться жодного слова. За березневою неділею Кевін та Ганна відвезли Нілі до Хейвен-Мейнор. Величезна територія клініки та ретельно доглянуті лужки вселили в Ганну впевненість. Нілі підкріпилася, прийнявши для хоробрості кілька лялечок. Вони увійшли у великий, повитий плющем особняк, збудований у стилі епохи тюдорів, їх провели до Вітальні, обвішаний портретами покійних благодійників, засновників клініки. Їх зустрів сам головний ліктор, лікар, доктор Хол. Він потиснув руку Нілі. «Я ваш великий шанувальник, міс Охара». Нілі відповіла слабкою усмішкою. «А зараз, якщо ви будете настільки люб'язні, заповніть, будь ласка, ці бланки». Нілі написала своє ім'я на документах та підписала їх, не читаючи. «Окей, давайте приступайте до лікування сном», – життєрадісно сказала вона. Лікар Хол натиснув кнопку. З'явилася повна велика жінка в білому халаті. «Це доктор Арчер, мій заступник. Проводьте, будь ласка, міс Охара до її палати». Нілі взяла Ганну за руку. «Я ніколи не зможу віддячити тобі за те, що ти зробила для мене. Приїдеш за мною за тиждень?» Ганна кивнула головою. Нілі звернулася до Кевіна. «Я знаю, що за все ти заплатив. Дякую». Той заперечливо похитав головою. «Я пропонував, але Ганна все зробила сама. Вона наполягла на цьому». Нілі з ніяковіло подивилася на Ганну, посміхаючись, ніби в напівсні. «Ганна, завжди поруч зі мною, так? Дякую». «Ти тільки на шляху до одужання, Нілі», сказала Ганна. «Я хочу лише спати. Довго-довго». З довго. цими словами вона вийшла з вітальні, спираючись на руку лікаря Арчер. Ганна підвелася, щоб піти. Міс Велс і містер Гілмер, чи не могли б ми з вами поговорити?» Раптом промовив доктор Хоу. «Про що?» Ганна знову сіла. «Про це так зване лікування сном. Я говорив по телефону з доктором Месенджером, і я маю історію хвороби міс Охара. Він переслав її мені. Розумієте? Лікування сном – це не вихід. Але ж ви казали, Ганна була звентежена, я казав, що ми могли б це зробити». Але в той час я ще не читав її історію хвороби і не розмовляв з її лікарем. Ми зараз можемо провести такий курс, але я не став би його рекомендувати. Так, звичайно, після нього вона стала почуватися набагато краще. Декілька тижнів, а то й місяць, вона могла б займатися нормальною діяльністю. Але потім старі погані звички знову взяли б над нею гору. Зрештою, вона б наклала на себе руки». «Розумієте, має схильність до цього. Вона великий талант, і ми зобов'язані вилікувати її». «Але як?» – запитала Ганна. «Тільки не сном та не ліками. У цієї жінки виробилася згубна пристрасть до снодійного. Така пристрасть може бути настільки ж серйозною, як і будь-яка інша, а лікуванню вона піддається навіть важче». Оскільки хворий легко може дістати такі ліки на стороні, тоді як кокаїн, героїн чи морфій дістати набагато складніше. Вам відомо, що в день, коли вона намагалася накласти на себе руки, вона прийняла 50 капсул. Я перевірив у аптекаря, а доктор Месенджер жодного разу її їх не прописував. На кожному рецепті нове прізвище лікаря. Так от, Ця бульбашка, а в ній 50 капсул, була порожня, коли її знайшли. А у поєднанні з алкоголем – найнебезпечніша комбінація. Проте їй все одно знадобилося різати собі вени, щоб довести процедуру до самого кінця. Така стійкість організму до ліків – ніщо інше, як толерантність наркомана. «І що б ви порадили?» – запитав Кевін. Я хотів би спробувати глибоку психотерапію, не шокову. Поки що, принаймні. Сподіваюся, вона їй не знадобиться. Проте я думаю, що якщо ми докладемо наполегливих зусиль, то зможемо повернути публіці талановиту жінку, сповнену жвавості та енергії. Скільки часу піде на це? – запитала Ганна. Не менше року. Ні-лі-ні-за що не погодиться – вона негайно поїде звідси, якщо її не лікуватимуть сном. Втомлена усмішка з'явилася на обличчі доктора Хола. Вона підписала ось це. Він постукав пальцем по паперам, що лежали перед ним. Вона взяла на себе добровільне зобов'язання. Зрозуміло, вона думала, що підписує звичайний документ про сюди на лікування. Але в ньому йдеться про те, що вона зобов'язується пробути тут не менше тридцяти днів. «Тридцять днів?» – задумливо промовила Ганна. «Але ж я знаю, Нілі, вам ні за що не вмовити її залишитися тут більше, ніж на ці тридцять днів. Якщо ми не зможемо, то таке зобов'язання ви можете за неї дати». «Я?» – Ганна жахнулася. «Ніколи!» – лікар Хол усміхнувся тоді ми зберемо комісію та засвідчимо її стан офіційно. Як це? Якщо наші психіатри прийдуть до єдиної думки, що пацієнт потребує подальшого лікування, ми представимо справу до суду. Запрошуються три психіатри з боку. Якщо їхній діагноз збігається з нашим, суд продовжує обов'язкове перебування пацієнта тут на три місяці. І кожні три місяці воно автоматично продовжується. «Ми часто так робимо», – спокійно сказав він. Це звільняє родичів та друзів від почуття провини. «Але для неї це буде гірше за удар обухам по голові», – запротестувала Ганна. «Вона ж думає, що вона має лікування сном всього один тиждень. Ми пообіцяли їй, що… Міс Уелс, я захоплююся, міс Охара». Це великий хист. Перебування в нашій клініці коштує півтори тисячі доларів на місяць, але до нас записується у чергу з усієї країни. Ми прийняли міс Ахара без черги, бо вона насправді справжня актриса, і її обов'язково треба вилікувати. Я прошу надати їй цей шанс і прошу вас. Але Нілі була так проти санаторію. Міс Охара не в змозі приймати жодних рішень щодо свого майбутнього. Більше того, якщо їй надати самій собі, вона взагалі не матиме ніякого майбутнього. Несподівано Кевін став на його бік. «Думаю, що доктору Холу відніше. Потрібно принаймні спробувати». Ганна покірно кивнула. «Коли ми зможемо побачитись з нею?» не раніше, як за два тижні. Але ви можете щодня дзвонити мені, і я повідомлятиму вам, як просуваються її справи. Даю гарантію, що її стан значно покращиться, коли ви відвідаєте її наступного разу». Ганна мовчала, коли вони поверталися машиною до Нью-Йорка. «Платити цілий рік по півтори тисячі на місяць?» – сказав Кевін. «Ганно, дозволь це робитиму я». «Ні, це мій обов'язок. Кевін, я думала, якби я підписала контракт із Гіліан. Вони пропонують мені дві тисячі на тиждень. А як же наше весілля і подорож? Ми вже так довго чекали. Ну, що можуть змінити ще кілька місяців? І крім того, я не можу виїхати у тривалу подорож, залишивши Нілі у Хейвен Майнорі. Треба відвідувати її». «Ти не хочеш виходити за мене? Так, Ганно? Хочу, але... Ні, не хочеш. Ось чому ти оплачуєш лікування Нілі. Не хочеш почуватися зобов'язаною мені. Кевін, ти змусив мене чекати довгі роки, перш ніж вирішив нарешті, що готовий на мені одружитися. Думаю, що хоч кілька місяців ми просто зобов'язані присвятити Нілі». Отже, ми нікуди не їдемо на наш медовий місяць. Окей, з цим я примирюся. Але чому ми не можемо одружитися? І навіщо тобі працювати? Якщо я хочу оплачувати її лікування, мені доведеться працювати. Я розмовляла днями з Генрі Беламі. Він сказав мені, що я варта майже мільйон доларів. Зрозуміло, значна частина цієї суми є лише потенційним пробудком, але ці, ці цінні папери абсолютно надійні. Однак я не змогла б платити за нілі, не торкаючи свого основного капіталу, тобто не продавши деякої кількості акцій. Генрі не хоче, щоб я це робила. Він вважає, що курс акцій компанії AT&T – Продовжуватиме зростати, і що відбудеться – дроблення акцій. Але якщо я укладу контракт з Гіліан ще на півроку, я зможу оплачувати лікування Нілі. Це триватиме до жовтня, а на той час Нілі вже почне одужувати. Тоді ми одружимося і поїдемо. Обіцяю тобі. Не видячими очима, Кевін дивився далечінь Йому залишалося лише погодитись. «Будь проклята ця чортова дівка! Коли б вона не приїхала до Нью-Йорка, від неї одні неприємності!» Ганна зитхнула. Бідолашна на Нілі! Наразі їй вже, напевно, все розповіли!» «Цікаво, як вона це прийняла?» Спочатку Нілі була терплячою. Вона сиділа в кабінеті доктора Арчера, монотонно відповідаючи на запитання, і курячи цигарету за цигаретою в очікуванні тієї хвилини, коли благословенна голка перенесе її в чудове царство сну. Зрештою, задзвонив телефон на селі. Нілі подумала, що це дзвонить доктор Хоу, щоб віддати розпорядження. Лікар Арчер відповіла скупо. – Так, лікарю. – Звичайно, лікарю. Добре. Цілком згодна з вами. Нілі позихнула. «Чудово!» – вони домовились. «Здорово!» «Тепер давайте, беріться за справу!» Лікар-арчер натиснула кнопку. Нілі уважно розглядали її ортопедичні туфлі. «А чому б їх не зробити у вигляді гарних білих туфель? Чому вони повинні бути товстими, мерзенними на вигляд галошами? Ух ти! Вона, мабуть, з народження така!» Ще дитиною носила ортопедичні черевики. Ця думка потішила її, і вона засміялася в голос. Лікар Арчер здивовано подивилася на неї. Потім у кабінету війшла жінка, теж у білих туфлях, білому халаті та стоячий на крахмаленій косинці. «Це міс О'Хара», – сказала доктор Арчер, – «відведіть її до четвертого корпусу». Там лікують сном? добродушно запитала Нілій, дочі за медсестрою. Та тільки усміхнулася у відповідь і продовжувала йти вперед нескінченими підземними коридорами. Входячи в черговий з них, вона витягла з кишені велику зв'язку ключів і відчинила двері, після чого відразу ж зачиняла їх, і вони йшли далі. «Гей, та де ж цей корпус? У Нью-Джерсі? Ми вже цілу мил милю пройшли. «Хейвен Мейнор» складається з 20 корпусів, крім спортзалу та корпусу труда терапії. І хоча це окремі будівлі, всі вони пов'язані одна з одною підземними переходами. Ми пройшли з адміністративного корпусу через другий та третій, а зараз підходимо до четвертого корпусу. У її голосі звучали нотки професійної гордості. Зовні четвертий корпус був схожий на приватний котедж. Нілі зауважила, що у великій кімнаті дивляться телевізор жінки різного віку. Вона подумала, що вони виглядають цілком нормально. Сестра провела її довгим коридором повз безліч крихітних кімнаток. Ух ти, мабуть, якісь лайновські спальні. Її спальня на 52 стріт була втричі більша. Але, мабуть, вона поведе її нагору в палату люкс або кудись у цьому роді. Адже тут явно не лікують сном Сестра зупинилася біля крихітної кімнатки наприкінці коридору Це ваша палата Нілі хотіла було запротестувати, але потім подумала, що не варто Все одно вона спатиме Яка різниця, що з цієї будки не відкриється жодного виду Вона стомлено опустилася на ліжко Окей, несіть же шприць Сестра вийшла з палати Хвилини йшли одна за одною. Вона подивилася на свій годинник. «Де ж вони всі, чорт забирай?» «Гей, що тут відбувається?» – крикнула вона. Миттєво з'явилися дві медсестри. «Ви чогось хочете, міс Охара? «Ну, звичайно, хочу. Мене мають укласти спати». Обидві сестри з цікавістю глянули одна на одну. «Я тут для того, щоб пройти курс лікування сном», – повторила Нілі. Ви знаходитесь у четвертому корпусі. Цей корпус – підготовчий. Підготовчий до чого? Усі нові пацієнти надходять сюди на кілька днів, поки ми вивчаємо їхню історію хвороб. Після цього вони переводяться у той корпус, який найбільше відповідає призначеному ним курсу лікування. Нілі підійшла до столика, відчинила сумочку, дістала цигарки. «Покличте доктора Холла». Тут якась помилка. Одна з медсестер, швидко ступивши вперед, вихопила у Нілі сірники. «Гей, що ви робите?» – вигукнула вона. «Тут не дозволяється користуватися сирниками. «А як же мені прикурювати?» Сестра взяла її сумочку. «Курити не можна. Існують певні години, протягом яких вам дозволяється курити. Під наглядом». Нілі спробувала вирвати сумку, але СССР було дві проти неї однієї. «Покличте доктора Холла? запитала вона. «Але так розпорядився сам доктор Холл», – сказала одна із СССР. «Заспокойтесь, міс Охара. О п'ятій годині ви отримаєте дві сигарети. Давайте вийдемо та познайомимося з іншими пацієнтами». «Що? Щоб я зав'язувала знайомство у дурдомі?» «Я Нілі Охара, і друзів собі вибираю сама. Зв'яжиться по телефону з Ганною Велс або Кевіном Гілмаром. Це просто смішно. Я їду звідси!» Вона попрямувала до дверей. Одна із сестер затримала її. «Вона все ще носить годинник», – сказала інша, і силою зняла його з її руки. «Гей, цей годинник коштує тисячу зелених!» «Його покладуть у сейф». І ви отримаєте його разом з рештою особистих речей, коли вас випашуть. Паніка охопила Нілі. Ніколи раніше не відчувала такого страху перед своєю безпорадністю. Ну, послухайте, зателефонуйте Ганні Велс, благала вона. Ганна все залагодить. Минуло ще півгодини. Нілі то впадала в неприборкану лють, то її раптом охоплював страх. Хотілося курити. Дія двох капсул сиканалу припинилася, сонливий стан геть чисто прийшов. Вона була в жаху. Нілі натиснула кнопку дзвінка. З'явилася сестра. Вона розмовляла з Нілі ввічливо, але ухильно. Міс Ахара може викорити цигарку прямо зараз, якщо вийде у вестибюль. Однак краще поквапитися. Якщо вона пропустить час, відведений для куріння, то до 9 години курити не можна. «Та хто ви така, чорт забирай, щоб вказувати мені, коли я можу курити, а коли ні?» – крикнула вона. «Це ж не безкоштовна лікарня для тих, хто її потребує. Це місце коштує грошей, і я вимагаю, щоби до мене ставилися з повагою». «Ми шануємо вас, міс Охара, але й ви, у свою чергу, маєте поважати правила Хейвен Мейнора». Я не підкоряюся жодним правилам. Я сама встановлюю їх. Я Нілі Охара. Ми знаємо це. І усі захоплюємося вашими фільмами. Тоді робіть, як я сказала, зажадала Нілі. Ми виконуємо накази доктора Хола та доктора Арчер. Так покличте ж доктора Хола. Вона повернулася до сестри спиною. Гнітюче почуття страху охопило її. Може... «Цей доктор Холл лицемірить? Веде подвійну гру?» «Ні, вона просто злякалася, от і все. Напевно, сталася якась плутанина. Доктор Холл не посміє. Та якби це дійшло до Ганни та Кевіна, вони б йому таке влаштували?» Через 10 хвилин знову з'явилася сестра. «Міс Охара, якщо ви хочете покорити перед обідом, будь ласка йдіть. Залишилося лише 10 хвилин». «Разом із цими психами? Не хочу, та не буду!» Сестра пішла. Нілі почала нервово ходити туди-сиди по кімнаті. «Ні до чого їй необхідне це лікування сном. Їй потрібна кілька лялечок». У неї з'явилося тремтіння в руках. «Ух ти! Останнім часом вона дійшла до того, що тільки для підтримки рівноваги та спокою їй потрібно щогодини по дві лялечки». Але лікування сном позбавить її цієї звички. Лікар-месенджер вважає, що в її організмі виробилася толерантність до цього препарату. Ух ти! Адже після Іспанії, що для неї було 23 чи 30 лялечок на день? Добре, що вона полетіла звідти, а то справді б серйозно захворіла. Чорт би забрав цього доктора Мадейру. Це він зробив їй першу ін'єкцію деморолу. Боже мій, яке було чудове відчуття. Усі турботи та проблеми зникли. Після першої ін'єкції вона пролежала в ліжку 6 годин. Відчуваючи таке невимовне блаженство і умиротворення, про які вона навіть не підозрювала. Вона відчула, що може співати краще, ніж будь-коли раніше, брати такі ноти, яких навіть немає в партитурі, залишатися... Міцною, без зелених лялечок, виконувати ролі краще, ніж раніше. Звичайно, коли дія препарату скінчилася, вона відчула себе погано. Зі страхом думала про майбутній день, майбутнє кохання, майбутню вечірку. Але доктор Мадейра завжди був поруч, щоб позбавити її болів в області спини. Вона навчилася цьому на знімальному майданчику Голівуду. «Посилатися на болі в області спини. Виявити їх рентгеном неможливо, а лікарі кіностудії хоч оглядають тебе, але не можуть поставити твої скарги під сумнів. Дуже часа цієї причини, їй кілька днів давали звільнення. З доктором Мадейрою це теж спрацьовувало. Ось тільки як ліки він призначив демерол. Такого їй у Голівуді не давали» і призначав його доктор Мадейра щедро, не скуплячись. Весь цей чудовий рік він призначав їй по три уколи на день. Через деякий час вона вже не лежала після ін'єкції. Могла цілком нормально жити під Демаролом. Вставала, відвідувала нічні клуби і співала. У житті вона не співала краще. А фільм, що вона зробила в Іспанії, «Ухти», якби його пустили в американському прокаті. Вона досягла у ньому небувалих вершин. Худенька, енергія через край. Коли водять деморол, апетит зовсім зникає. Очі, як два вугілля, що горять. Так, це звичайно тому, що зіниці робляться великими та чорними, розширеними від деморолу, Але голос чистий та дзвінкий. Потім почалися проблеми з грошима. Прийшла телеграма з Каліфорнії. тет мав намір подавати до суду, щоб забрати собі близнюків, якщо вона не повернеться і не піклуватиметься про них. Наче вона могла допустити, щоб її сини жили в одному будинку з Павією, з якою він одружився, а потім на довершення всього самогубство Дженіфер. Довелося попрощатися з Іспанією. Із Демеролом. Лялечки допомагали, але тепер їх потрібно так багато, не менше тридцяти на день. Тридцять капсул секаналу. Боже мій, сьогодні вона прийняла лише шість, а останню дві години тому. Де ж чорт забирай доктор Холк, Коли розпочнеться те лікування? З'явилася сестра і сказала їй, що подають обід. Чи не буде вона так добре пройти до їдальні? Ні, не буде. Я хочу сигарету і кілька капсул секаналу, не менше шести, щоб вистачило, поки доктор Холл не приступить до лікування сном. Вона знеможено плюхнулася на ліжко. У неї пересохло у горлі. Випити будь-чого, що завгодно. Ця клітина два на чотири починає фізично тиснути на неї. Якщо вони нічого не почнуть робити найближчим часом, вона просто піде звідси. Вони не наважаться затримати її. Адже вона ж не у в'язниці. Почулися кроки. Вона сіла у ліжку. Напевно, заворушились і зараз поступлять. Увійшла сестра з обідньою тацею в руках. «Місохара, якщо ви хочете обідати у своїй кімнаті?» Закінчити фразу сестра таки не змогла. Терпіння у Нілі вичерпалася. Вона вихопила за її рук тацю і шпурнула через цю кімнату. Сестра пригнулась. Вбігла ще одна. Нілі гнівно прокричала. «Не хочу їсти, не хочу ні з ким спілкуватися. Хочу лише спати. Негайно принесіть мої сигарети і не відкладаючи починайте лікувати мене сном. Інакше я їду звідси, з мене вистачить». Сестра, яка здавалася старшою за посаду, виступила вперед. «Міс Охара, ніякого лікування сном не буде. Що ви маєте на увазі?» Я уточнила у доктора Хола. «Жодного лікування сном, ніяких барбітуратів. Вас вилікують за допомогою психотерапії». «Я їду!» – Нілі попрямувала до дверей, але чотири розставлені руки перегородили їй шлях. «Заберіть геть свої брудні руки!» – закричала вона. «Дайте мені спокій!» – вона кинулась на сестер із кулаками. «Помістити її в ріп'ях!» – розпорядилася старша мецестра. «Я їду додому!» – закричала Нілі. З'явилися ще мецестри, і до її свідомості раптом дійшло, що її тягнуть коридором. «Такого не може бути!» «Її Нілі Охара!» Тягнуть волоком чотири сестри. І ці нелюдські крики спускає вона. Але ж у неї не напад, просто вона прийшла в сказ від такого звернення. Вона відчайдушно чинила опір протягом усього шляху в інший корпус по численних коридорах, де двері відчинялися і замикалися, і у вестибюлі цього корпусу. На допомогу прийшли ще дві медсестри. Її протягли іншим коридором в іншу кімнатку два на чотири. Незважаючи на свою шалену лють, вона помітила різницю. У цій кімнаті не було ні кілима, ні штор, ні письмового столу. Тільки ліжко, як у тюремній камері. Її поклали на це ліжко. Штани в неї порвалися. Дякувати Богові, що вона поклала в сумку ще одні. Підійшла молода сестра і сіла поряд. «А зараз заспокойтесь, місохара, і давайте обідати!» «Я хочу поїхати додому!» – закричала Нілі. «Давайте пообідаємо! Ходімо, познайомтеся з іншими пацієнтами!» «Я хочу спати!» – Нілі розплакалася. Вона була у пастці. Ніколи в житті вона не опинялася в такій ситуації. Вона подивилася на вікно. Град немає. Але там щось є замість них. Просто захисний екран. Але такі екрани можна розрізати. Ось тільки чим. Вона кинулася геть із кімнати і вибігла у велику вітальню. Там і тут сиділи пацієнти та спій... спокійно дивилися телевізор. Вона зацьково наозернулася на всі боки. Чим би порізати цей чортовий екран? Вона метнула погляд на книжкову шафу. Він був набитий книгами, насильними іграми, розкритими шаховими дошками з фігурами. Вона схопила пішака. У нього маленька шишечка, і якщо сильніше натиснути, ним можна прорвати екран. Вона побігла назад до своєї кімнати, затиснувши фігурку в руці. Сестра сиділа на ліжку, спокійно спостерігаючи за нею. «І хай собі спостерігає, – подумала Нілі. – Я сильніша за неї. Хай тільки спробує зупинити мене». Вона відчинила вікно. Сестра наборохнулася. Вона почала силою натискати шахівкою на захисний екран, люто тицяючи в нього, б'ючи ньому руками, намагаючись продавити в ньому отвір, і, не перестаючи здригатися від ридань, що дошили її і рвалися назовні. Повинне бути якесь слабке місце, де його можна проткнути і розірвати. Обов'язково має бути. «Екран сталевий», – спокійно пояснила сестра. «Але навіть якщо ви вирвитесь звідси, ви все одно опинитеся на нашій території. Наш санаторій займає 25 акрів» а головні ворота – на запорі. Нілі випустила фігурку. Вона сіла на ліжко і заплакала в голос. Сестра спробувала заспокоїти її, але ридання ставали все нестримнішими. Вона думала про Ганну та Кевіна. Вони повернулися до Нью-Йорка і, мабуть, думаючи, її вже занурили в блаженний сон. Вона подумала про квартиру Ганни, Ну, чому вона не залишилася там? Можна будь де ходити, курити, коли захочеться, приймати стільки лялечок, скільки забажаєш, наливати собі випити. Вона подумала про Голівуд. Шеф, кому він зараз диктує свою волю? А тет, у Каліфорнії зараз тільки три години, тепло і світить сонечко. Тет, мабуть, у басейні зі своєю дружиною, а вона. Уславлена Нілі Охара сидить під замком у цій психлікарні для придурків. Вона заплакала ще сильніше. Ридання тривали, мабуть, не менше години, бо коли вона підвела очі, за вікном стемніло. Увійшла старша сестра. До її накрохмаленого халата було пришпилено картку з ім'ям Міс Шміт. Чоловік, схожий на здоровенного бугая у спідниці, Вирішила про себе Нілі. «Міс Охара, або візьміть себе в руки, або нам доведеться щось зробити, щоб ви заспокоїлись». «Окей, ну нарешті. Тепер їй таки дадуть кілька лялечок або зроблять укольчик. Вона їм покаже. Виходить, вони не дають барбітуратів? Ну нічого, Нілі Охара змінить всі місцеві порядки, поламає це смердюче правило». Вона почала несамовито кричати, і знову всі довкола забігали. Знову увійшла здоровенна сестра. Досить, мій Сахара. Це треба припинити. Ви турбуєте інших пацієнтів. А мені на них на. зойкнула Нілі. Вона почала видавати ще більш несамовитий крик. Міс Шміт швидко кивнула двом сестрам. Ті схопили Нілі за руки і знову потягли коридором. Вона відчайдушно чинила опір, лягала, безгладно вигукувала щось, але чисельна перевага і фізична сила були на їхньому боці. Вона опинилася у великій ванній кімнаті. Міс Шміт і дві сестри наказали їй роздягатися. «Що? І це доставить вам коровам, лесбіянкам чортовим величезне задоволення?» – прокричала вона. Міс Шмідт знову кивнула, і дві сестри силомиць роздягали Нілі, голу кричущу її силою заштовхали у ванну. Поверх натягнули парусинове покриття, залишивши місце лише для голови. Під голову підсунули подушечку. Поруч за столиком, розкривши блокнот і приготувавши олівець, розташувалася сестра. Нілі продовжувала несамовито кричати. Зненацька вона відчула, що у ванні їй дуже добре. Вона завжди любила приймати ванну, любила лежати в ній, доки вся її шкіра не розм'якшалася від води. А ця ванна була якась особлива. Вода то наливалася, то спускалася, пузарячись по її тілу. Її охопило відчуття блаженної розслабленості. Поки всі ці думки проносились у неї в голові, вона продовжувала кричати, не перестаючи. Повернулась міс шміт і опустилася навколішки поруч з ванною. Очі її випромінювали доброту. «Міс Охара, чому вам не спробувати розслабитись, а ванна сама зробить свою справу?» «Випустіть мене звідси!» – крикнула Нілі. «Ви залишитесь в цій ванні до тих пір», поки не припините кричати або поки не заснете. Ха-ха! У всьому цьому проклятому штаті не вистачить води, щоб змусити мене заснути. Нілі набрала повні груди повітря і знову закричала прямо в обличчя міссі Шміт. Ми витримуємо пацієнтів у ванні по 15 годин, пояснила їй міс Шміт. Вона встала на ноги. Я зайду за годину. «Можливо, на той час ви трохи заспокоїтеся». Через годину Нілі відчула, що голос у неї сів. Горло боліло. Їй захотілося відкинутися і розслабитися. Але саме цього вони і домагаються. Цього й хочуть. Їй хочеться їсти. Хочеться викорити сигарету та прийняти кілька лялечок». Вона знову почала кричати, проклинаючи доктора Холла, медсестер, лікарню. Коли запас, запас лайок вичерпався, вона розплакалася. Але Ніллі зауважила, що маленька сестра за столиком припинила писати, коли вона почала плакати. Так ось у чому справа. Вони записують кожне слово, яке вимовляє пацієнт. Щоб великий доктор Хол міг усе прочептати, розслабитися прямо зараз, га? Ні для кого не буде ніякого розслаблення, поки тут вона, Нілі Охара. Вона знову почала кричати, вивергала себе непристойні майданні лайки і помітила, як маленька мецестра залилася червоною фарбою, записуючи всі ці словеса. У якомусь куточку її свідомості ворухнулась жалість до сестри. Зовсім молоденька дівчина, років 19, і це не її вона. Не вона встановлює тутешні правила. Але Нілі все ж таки продовжувала вигукати, вигукувати всі відомі їй лайки. Тим часом вона вперлася в парусина колінами і почала тиснути, хоча груба тканина боляче дряпала їй шкіру. Раптом вона виявила, що в отвір для шиї можна просунути голову. Вона поринула у воду з головою. Маленька сестра схопилася зі стільця, витягла її голову з води, відскочила назад і зателефонувала дзвіночком. Прийшли інші сестри і зробили отвір для шиї дуже вузьким. Нілі закричала ще голосніше. Сестра застрочила олівцем ще швидше. Коли Нілі пірнула під воду, вона помітила в парусі біля крана невелику дірку. Вона силою просунула в, нього, в неї великий палець ноги. При цьому вона продовжувала люто вигукувати лайки, щоб сестра записувала не відриваючись. Потім нелюдським зусиллям вона розширила отвір, засунувши в нього ступню і різко підтягнула коліна до грудей. Пролунав гучний тріск тканини, що роздиралася, і парусина розірвалася надвоє. Нілі вискочила з ванни, сестра зчинила тривогу. Увірвалася ціла група медсестер на чолі з міс Шміт. На ванну була натягнута нова парусина, але Нілі не без задоволення розчула шепіт однієї із сестер. Ще нікому ніколи не вдавалася розірвати цю парусину. Вона кричала мабуть, цілу вічність. Медсестру змінила інша. Ця теж була молоденька. Але непристойна сі Нілі вона вислуховувала, не моргнувши оком. Нілі охрипла, втратила сили. Спина в неї нила, коліна саднили. Великий палець болів, ніби зламаний, після того, як вона порвала ним парусину. Але вона продовжувала кричати. Двері відчинилися. Увійшов лікар. Він підсунув табурет і сів біля краю ванни. «Добрий вечір. Мене звуть доктор Клеменс. Сьогодні обхід роблю я». Вона роздивилася, який час показували стрілки на його великому наручному годиннику. «Дев'ята година. Отже, вона знаходилася в цій ванні майже три години. Чим я можу вам допомогти?» «Це не я збожеволіла, а вони», – подумала Нілі. «Ось він сидить переді мною, ніби ми приємно проводимо час. Переді мною, у якої голова стерчить із цієї проклятої ванни, а він, як ні в чому не бувало, запитує, чи може він мені допомогти. Чи можу я щось для вас зробити?» Вона обернулася, до нього сльози потекли по її обличчю. «Який із вас психіатр? – вигукнула вона. – Чи можете ви допомогти мені? – Господи, адже кожному тут відомо, навіщо я тут. Ви ж знаєте, що мене обдурили. Мені обіцяли лікування сном, а за те, що я відстоюю свої права, мене засунули в це корито». Лікування сном? Його здивування було непідробним. «Так, чому я й приїхала сюди? На вісім днів? Спати!» «Цей ваш бридкий доктор Холл обіцяв мені, а тільки мої друзі поїхали, бац, все змінилося!» Він подивився на медсестру та знизала плечима. «Я щойно заступив на чергування. Про вашу хворобу нічого не знаю, лише роблю обхід. Завтра ж я подам доповідну і впевнений, що все владнається». га ось як!» – Нілі більше не кричала. Вона відчула щиру стурбованість та зацікавленість у погляді молодого лікаря. Може, їй вдасться достукатись до нього? «Ви повинні допомогти мені», – сказала вона. «Хіба не для цього вас вчили? Невже в цьому полягає ваша допомога? Зробити запис про мене, потім вирушити додому і лягти у свою пасіль, а мене залишити тут, по шию у воді, якби ви були по-справжньому чуйною людиною». Ви б дали мені сигарету, щось поїсти, кілька капсул секаналу, а не просто зробили позначку у своєму зошиті і вирушили додому. Він вийшов із ванної кімнати. Вона знову зібралася з силами і почала кричати. Горло в неї саднило, і вона була майже без сил. Якби тільки вона могла припинити це. Вода продовжувала позиритися все при одній і тій же температурі. «Можливо, так вона може заснути, але тоді вони переможуть. Усіх тримають у ванні, доки не заснуть. Але тільки не Нілі Охара. Якщо вона програє першу битву, то програє й інші!» Вона закричала голосніше. Через годину молодий лікар повернувся. Його супроводжувала міс Шміт. Відкривши свій саквояж, він щось налив у склянку і простяг її. Міс Шміт. Я зателефонував до доктора Холла додому. Він згоден, що головне зараз, щоб вона спала, принаймні сьогодні. Міс Шміт піднесла склянку до рота Нілі. Випийте, не робитиму нічого. Тут поки не вилізу звідси. Випийте, лагідно повторила міс Шміт. Ви відразу заснете, і ми винесемо вас із ванни. «Обіцяю вам», – Нілі зрозуміла. «Раніше вони казали їй, що вона не вийде з вами, поки не засне, а зараз їй щось дають, щоб вона заснула. Це її перемога. Жодних барбітуратів, так? А що ж це тоді, чорт забирай за каламутна водиця? Кока-кола чи що?» Вона дозволила міс Шміт вилити собі в рот цю рідину. «Боже мій!» Ось ці ліки, що треба!» Дію вона відчула відразу. Чудово! Вона перестала кричати. Відчуття блаженства, яке неймовірно передається, охопило її. Знімали парусинове покриття. Хтось розтирав їй тіло валахатим рушником. Допомогли надіти нічну сорочку. «У реп'яху міст немає», – сказала міс Шміт. «Ви можете зрозуміти мене, міс Охара?» Тут більше немає вільних окремих палат. Нам доведеться помістити вас у спільну палату. Нілі махнула рукою. «Ліжко, спати!» Ось усе, чого вона хоче. А де – абсолютно начхати. Коли вона прокинулася, було темно. «Де вона знаходиться, чорт забирай?» Довга кімната з безлічу ліжок. Ух ти, вона ж у психлікарні!» Скільки зараз часу? Вона встала з ліжка. Мецестра, що сиділа біля дверей зовні, схопилася з місця. Так, міс Охара, скільки часу? Чотири години ночі. Я хочу їсти. І відразу ж на гарна мутації їй подали молоко та печиво. Їй дозволили сісти на лаву у коридорі. Упаси Господь, якщо вона розбудить інших психів. Вона допила молоко. «Чи тепер можна викорити сигарету?» З нею розмовляли вічливо, але курити не дозволили. «Так, та й що вони збираються робити тепер?» «Спати їй не хочеться!» «Та й потім у палаті хтось голосно хропе!» Міс Шміт вибачилася. «Окрема палата звільниться за кілька днів!» Ніллю знову лягла на своє ліжко. «Кілька днів? Як тільки розвиднеться, ноги її тут не буде!» Вони мають дозволити їй поговорити телефоном з Ганною. Вона, мабуть, заснула, бо коли вона розплющила очі, навколо неї кипіла бурхлива діяльність. Усі вже встали. Увійшла нова сестра. Доброго ранку, міс Охара. Вставайте та приберіть свою пасіль. Ванна кімната наприкінці коридору. Приберіть своє ліжко. Гаркнула Нілі. «За такі гроші, сестричко? Ось же 15 років, як я не прибираю за собою посіль і не маю наміру знову звикати до цього зараз. Я зроблю це за вас». Миловидна дівчина з рудуватим волоссям кинулася до неї з іншого кінця палати. «Мене звуть Керол». «Чому ти маєш прибирати за мною пасіль? запитала Нілі, дивлячись, як дівчина акуратно розправляє про сирадла. Керол усміхнулася. «Вам поставлять чорну мітку, якщо побачать, що ліжко не прибрано. Сьогодні ваш перший день тут, а ця мітка так і залишиться». «Та що мені до цієї чорної мітки?» «Ну як же, ви ж не хочете залишатися в павільйоні Реп'ях назавжди, вірно? Вам же хочеться перейти спочатку в Ялицю, потім у В'яс, потім в ясан, потім в амбулаторне відділення». Прям, як у школі. У певному сенсі, так. Це найзатишніша і найгучніша палата. Я вже мусила перекладатися у в'яз, але зірвалася. І ось цілих два місяці застрягла в реп'яху. Але незабаром розраховується перевестися в ялицю. Нілі пішла з Керол у велику умивальню. Близько двадцяти жінок чистили там зуби та розмовляли. Тут були представлені всі віки. Декому було за 40, одній жінці приємної зовнішністі, під 70, Керол років 25. 6 чи 7 були ровесницями Нілі, а кілька жінок, навіть молодші за неї. Вони тріщали, як старшокласниці у шкільному коридорі. Нілі видали зубну щітку. Увійшла санітарка з великою коробкою. Чудова дівчатка, а ось і ваша помада. Нілі вірила своїм очам. У коробці лежало 20 тюбиків губної помади, до яких були приклеєні ярлики з прізвищами. Вона побачила свій тюбик. Його взяли у в неї сумки та акуратно наклеїли ярлик. Нафарбувавши губи, вона повернула помаду санітарці і стала в чергу за одягом. Санітарка видала їй бюзгальтер, трусики, м'які шкіряні туфлі без підборів, спідницю та блузку. На подив Нілі всі ці речі були її власними, на кожній з них стояло її прізвище. Вона не вкладала їх у свою сумку, коли збиралася їхати сюди. Мабуть, уночі їх і спасильним переслала Ганна. Значить, Ганна знала, що її не лікуватимуть сном. Нілі заціпеніла від страху. Повільно одягаючись, вона намагалася хоч якось упорядкувати гарячкові, жахливі думки. Вона пішла за Керол у велику відпочинкову кімнату. Незважаючи на зачинені вікна, її заливало сонячне проміння, надаючи їй фальшиво-привітного вигляду. Вона глянула на настійний годинник. «Боже, лише 7.30! Як вона проживе весь цей довгий день?» Замість міс Шміт чергувала денна медсестра – міс Вестон. Вона була така сама, як і міс Шміт, а п'ять чи шість молоденьких сесер так само слухняно і швидко виконували всі її розпорядження. Нілі сіла снідати разом із усіма. Їдальня була світла і приємна, за кожним столиком сиділи по чотири жінки. Офіціантки швидко обслуговували їх, розносячи страви. Нілі вирішила було нічого не їсти, але ледве до неї долину в запах яєчні з шинкою, як вона відчула голод. Вона щільно поснідала, з'їла кілька срав і втомлено поплилася разом з усіма назад у відпочинкову кімнату. Ймовірно, це добре виховані психи», – вирішила Нілі. Вона розуміла, що всі вони впізнали її, але лише тепло і вічливо посміхалися їй. І вона не відчувала ніякого почуття з чи сором'язливості. Виглядає вона жахливо. До спідниці потрібний ремінь. Він у неї і був, але його вийняли. Волосся висить бурульками, коліна подряпані. Нагадування про ніч, проведену у ванні. Їй хотілося розділити теплу, доброзичливу атмосферу, що панує тут, і гарний настрій інших жінок». Вони поводилися так, наче їм подобалося тут. Керол познайомила її з рештою. Ух ти, кожна з них, здається, цілком нормальною та здоровою. Вона сіла, питаючи себе, що буде далі. Ввійшла медсестра, яку всі обступили. У руках вона тримала коробку. За хвилину вона почала вигукувати прізвища всіх присутніх, навіть міс Охара, Нілі підійшла. «Ух ти! Ось це організація! Навіть на її пачці цигарок!» – ярлики з прізвищем. Сестра видавала кожній жінці по дві сигарети, а інша сестра, що стояла поруч, запалювала для них сірники. Відкинувшись на спинку крісла, Нілі з дячністю затяглася своєю першою за останні 20 годин сигаретою. Від першої затяжки у неї закружляла голова. Після другої вона відчула себе краще, а третя остаточно повернула їй здатність логічно мислити. Подумати тільки, жодної цигарки з вчорашнього дня. І це у неї, яка викурювала по дві пачки на день. Повільно підвівшись, сигарета надала їй спокій і впевненість у собі. Вона підійшла до письмового столу, за яким сиділа міс Вестон. «Мені хотілося б зателефонувати», – сказала Нілі. «Куди треба пройти?» «Дзвонити по телефону не дозволяється», – люб'язно відповіла міс Вестон. «Але як мені зв'язатися з моїми друзями?» «Вам дозволяється писати листи». «Чи можу я отримати папір та ручку?» – сестра подивилася на свій годинник. «Думаю, вам краще зачекати. Через п'ять хвилин вас оглядатиме лікар». «Доктор Холл?» «Ні, доктор Фельдман. Просто звичайний обхід. Це виявився терапевт, а не психіатр. Він узяв у неї кров із пальця та прослухав серце. Нілі попросила медсестру запалити сірник, щоб прикурити другу сигарету. До неї підійшла приваблива темноволоса жінка. «Не засмучуйтесь через ці аналізи. Просто їм потрібно переконатися, що ви здорові». Якби вони відчували себе, якби ви раптом померли від раку чи ще від чогось, коли лікують вас від психічного захворювання?» Нілі уважно придивилася до жінки. Її можна було б назвати гарною, якщо правильно накласти косметику. Вилиці розташовані якнайкраще, а чорні очі так і сяють. Мабуть, колись вона мала чудову постать, але зараз вона сильно розповніла – за оцінкою Нілі, їй було 30 років. Жінка сіла. У руках вона тримала квадратну коробку. «Мене звуть Мері Джейн. Дозволь порушити твою самоту. Коли підеш у Сфордзал, купи собі поштового паперу. Він коштує один долар». «Але я не маю грошей». Мері Джейн усміхнулася. «Платити не треба. Це входить у вартість твого лікування» але ти можеш користуватися папером як записником. Вона відчинила свою коробку. У ній був папір та пачка цигарок. А де ти дістала? Жінка зробила знак, щоб Нілі замовкла. У дні відвідувань дозволяється сидіти з відвідувачами та курити одну цигарку за іншою. Нехай той, хто відвідує тебе, принесе одразу блок. Ти сховаєш його, і в той час, коли дозволяється курити – ти зможеш викурювати штук по 10 за раз. Але ж сірники запалюють вони і помітять, якщо ти викориш більше, ніж дві. Медсестри також співчувають нам. Ти завжди можеш прикурити від чиєї сигарки. Це дозволяється. Нам, душевно хворим, тільки сірники не можна тримати. Але сестрам абсолютно байдуже, скільки штук ми викурюємо. Вони вважають, що і ми маємо отримувати «Яке задоволення від життя!» Нікі посміхнулася. «Але ж ти небожевільна, га?» «Ні, я надійшла сюди, щоб звести рахунки з чоловіком. Тільки все це обернулося проти мене самої». «Він покидьок. Грошей у нього кури не клюють. У нього тепер інша жінка. Він вимагав розлучення, тому я вдавала, що шалено закохана в нього. Розумієш?» і що в мене нібито нервовий зрив. І це була моя найбільша помилка у житті. Чому? Єдине, що я зробила, це прийняла кілька пігулок, три штуки, і залишила нібито передсмертну записку. Потім, пам'ятаю, я опинилася у Бельвію. Ось де точно можна з глузду з'їхати. Навколо одні психи, кричать, бісяться, з переляку я й сама, напевно, з'їхала з глузду. Теж почала кричати, і на мене вдягли смиренну сорочку. Ну, і оскільки моєму чоловіку це по кишені, мене відправили сюди. Я сама підписала папір, що згодна. А потім, коли захотіла вийти звідси, він зробив так, що мене вже не випустили. На законній підставі тримаю тут проти моєї волі. Я тут уже п'ять місяців. Згідно з цим папером, я знаходилася в павільйоні «В'яз». І там було дуже пристойно. Дозволяється корити, носити сухні з раменцями, навіть можна користуватися косметикою, скільки хочеш. Але коли я дізналася, що він офіційно запроторив мене сюди, зі мною трапилася істерика, і я психанула по-справжньому. І ось за це опинилася в реп'яху. Тож попереджаю, води їх за ніс, прикидайся. «Я цього не робила», – закочувала есерики щодня, відмовлялася їсти і підкорятися їхнім правилам. «Цілих три тижні пролежала в цій проклятій ванні. А ти маєш уміти грати. Є лише один спосіб робити все так, як вони наказують. Зараз я веду себе як ангел, і незабаром мене переведуть до ялиця. Пробуду трохи там, потім ув'яз, потім в ясень, потім в амбулаторне відділення» а потім на волю. Від страху Нілі пробив холодний під. Але ж це кілька місяців. Так, приблизно рік, радісно підтвердила Мері Джейн. І ти змирилася з цим? Жінка знизала плечима. Звісно, змирилася. Я вже постаралася. Цілий тиждень волала і репетувала. Але з ними марно боротися. Вони покажуть історію хвороби Твому адвокату чи чоловіку, або тому, хто тебе опікується і помістив тебе сюди. На папері це виглядає погано. Пацієнт впадає у стан істерії, Пацієнт потребує обмеження активності. 12 годин у ванні. Потім адвокату кажуть «А тепер дайте свою згоду на те, що вона має залишитись тут ще на три місяці». Хіба ви не хочете, щоб і ви, і суспільство отримали назад здорову та енергійну жінку? Певна річ, маючи з нас по півтори тисячі на місяць, вони можуть і не поспішати. Тож я вирішила не боротися з ними. Пережду тут. А потім, що я втрачаю? Іти мені нема куди. Хенк мій чоловік зараз з іншою. Але він, принаймні, не може одружитися з нею а моє лікування влітає йому в півтори тисячі щомісяця. Але ж я надійшла сюди лише на вісім днів для лікування сном. Навіщо? – дивно подивилася на неї Мері Джейн. Нілі пояснила, що таке лікування сном. Мері Джейн усміхнулася. Тут його взагалі не проводять, тобі тут навіть анальгіну не дадуть». Мені щось дали випити вчора вночі, гордо сказала Нілі. Мері Джейн засміялася. Так, ми тобі віддали, належне. Ти справді прорвала парусину. Про це все чули. Так, і крім того, я скоро виберуся звідси. Мері Джейн усміхнулася. Окей, я обома руками за це. Покажи мені, як це зробити. Подивися на пегі. Он як вони її міски промили. Підійшла Пегі, 25-річна приваблива блондинка. «Чи розповідаєш їй похмурі історії наших вороб?» – запитала Пегі. «А ти чому тут?» – поцікавилася Нілі. «Тому що я була психічно ненормальна», – охоче відповіла Пегі. «Нічого подібного», – заперечила Мері Джейн. «Втратила двох дітей поспіль, мертвонароджені». Від такого будь-якої будь буде депресія. Пегі видавила із себе посмішку. Пам'ятаю тільки, що я починала плакати. Варто мені побачити ляльку у вітрині магазину. Коли потрапила сюди, все загострилося. 40 разів до мене застосовували шокову терапію. Тільки зараз починаю почуватися людиною. Від жаху у Нілі грудка підступила до горла. Шокова терапія! Мері Джейн наче прочитала її думки. Не бійся. Навіть якщо вони визнають, що це необхідно тобі, їм потрібно отримати дозвіл на її застосування. Від найближчих родичів або тих, хто несе за тебе відповідальність. Нілі заспокоїлася. Ганна ніколи не дасть дозволу. Меріджейн посміхнулася. Якщо тільки лікарі не запудрять її мізки, як чоловіка ві Пегі. Коли за родичів чи поручителів приймаються доктор Холта та доктор Арчер, то знай, ті погоджуються на все. Чоловік Пегі приїхав першого ж дня побачень. Вона чудово почувалася, хотіла тільки вийти звідси. Він був просто у захваті. Сказав, що прямо зараз йде до адміністративного корпусу та забирає її звідси. Ха-ха! У цьому вся справа. Він зник на два тижні, і наступного дня Пегі почали лікувати шоковою терапією. «Але чому?» – Пегі зітхнула. «Я не звинувачую Джима. Спочатку звинувачувала, а тепер цілком розумію його. Йому показали мою карту. У мене був пригнічений сан, я не могла спати, багато плакала». Усі ознаки маніакальної депресії. А хто б не плакав, втративши двох дітей одного за одним і опинившись замкненою тут. Але вони переконали Джима, що коли я повернуся, то маю знову психічний зрив. І, може, вже надовго. Джимові, звичайно, потрібна нормальна, щаслива дружина. Тому він підписав усі папери і залишив мене тут до повного одужання». Нілі уважно слухала їх. Кожна має схожу історію. Жодна з них не божевільна. На вигляд усі вони навіть нормальніші, ніж ті, кого вона знала там, на волі. Вона вже слухала чиюсь сьому життєву історію, коли медсестра оголосила. «Ходімо, леді!» «А зараз що?» – запитала Нілі. «Спортивний зал», – пояснила Мері Джейн. Колонною по двоє вони пішли за медсестрою. Проходили коридорами, двері відчинялися і відразу ж замикалися. І нарешті потрапили до великої спортивної зали. Тут був корт для бадмінтону, столи для настільного тенісу та навіть більярд. Коли вони увійшли, попередня група виходила із зали. Мері Джен помахала знайомим жінкам. Це й гурти з ялиця. Вони займаються у спортзалі із 8 до 8.30. Ось ці жінки, яким я помахала, їх тільки минулого тижня перевели з реп'яха в ялицю. Нілі сиділа на бічній лавці, тоді як інші жінки грали в бадмінтони на сільний теніс. Вона купила пачку паперу для лисів, але відмовилася приміряти спортивне взуття. Сказала їм, що тут довго не затримається. А папір? Ну, їй треба написати, Ганні. Вона не має панікувати. Мері Джейн сказала, якщо помітять, що вона відчуває страх, це обернеться проти неї самої. Вони покинули спортзал о 9.30, коли стала заходити інша група. Їх повели у корпус трудотерапії. Усі жінки взялися за свою роботу, а їй викладачка пояснила, що вона може або викладати мозаїку, або в'язати, або робити, що забажає. Але вона взагалі не хотіла нічого робити. Сіла у куточку. «Ах, господи, як же сталося таке?» Нілі подивилася у вікно. Починала зеленіти трава. Вона побачила, як по лужку пробіг маленький кролик – він, принаймні, може сам вибирати, куди йому бігти. Він вільний. Почуття ув'язнення у чотирьох сінах – це більше, ніж вона може витримати. Нілі подивилася на викладачку, яка терпляче допомагала жінкам. «Ясна річ, о п'ятій годині там може йти на всі чотири сторони і робити все, що забажає, а усій хочеться цигарку». «Їй хочеться лялечку!» «А, господи, що завгодно?» за, «За одну лялечку!» Вона відчула, що в неї спітніла потилиця. волосся стало вологим від поту. А спина занила, цього разу всерйоз. Зараз у неї потемніє в очах, і вона вирубиться. Нілі тихо простагнала. Викладачка кинулася до неї. «Спина!» – поскаржилася Нілі. «Ви забили її в спортзалі?» – викладачка була сама увага. «Ні, у мене і в історії хвороби йдеться про болі в області спини. Нині вони почалися змову». Почувши це, викладачка одразу ж тратила до неї будь-який інтерес. «У другій годині дня у вас розмова з вашим психіатром. Можете сказати йому про це». День тягнувся повільно. У другій годині, коли Нілі побачила нарешті лікаря, вона готова була кричати. Доктор Сил виявився худою, червонолицею людиною. Коли вона говорила, він записував. Вона виплеснула весь свій гнів. На несправедливість того, що її тут обманюють, на невиконану обіцянку лікувати її на манеру – Навернення, коли людину тягнуть волоком. На час півбесіди з психіатром пацієнтам видавали необмежену кількість сигарет, і вона курила їх одне за одною. У мене справді болить спина, благала вона. Будь ласка, дайте мені кілька капсул сиканалу. Він продовжував писати, потім сказав, як давно ви приймаєте сиканал? Її терпець урвався. «О, та повна вам не розмухати з цього історію світових масштабів. Якщо всі, хто його приймає, повинні бути в психлікарні, то у вас тут була половина Голлівуду, вся Медісон-Авеню і весь Бродвей». «Ви вважаєте нормальним приймати снодійне днем для того, щоб полегшити біль?» «Ні, я б віддала перевагу ін'єкції демеролу», – відповіла Нілі. І з задоволенням відзначила – як різко злетіли вголу, вгору його брови. «Так, Демеролу!» – вона посміхнулася. «В Іспанії мені його водили постійно. Двічі-тричі на день. І все у мене працювало чудово. Я навіть зіграла головну роль у фільмі. Отже, ви розумієте, якісь дві паршиві капсули саканалу мені потрібні просто так, для затравки. Дайте мені кілька штук!» Якщо я прийматиму по дві години, то цілком звикнуся з тим бардаком, що у вас коїться. «Розкажіть мені про вашу матір, міс Охара». «О, чорт! Тільки давайте не будемо знову прийматися за всю цю фрейдийську нісенітницю. Слухайте, я вже пройшла через усе це там, у Каліфорнії, витратила 5 років і 20 тисяч доларів на те, щоб дати йому раду, що я не пам'ятаю свою матір». «Якщо ми починатимемо з того самого, я стану старою, перш ніж вийду звідси». «Я зроблю запит про ваші дані до Каліфорнії», – пообіцяв він. «Так довго я тут не пробуду. Сьогодні ж напишу листа по друзі. Але ви маєте пробути тут щонайменше 30 днів». «Тридцять днів?» Він пояснив їй зміст документа, який вона підписала. Нілі похитала головою. «Ну і рекіт у вас тут». «Все продумано. Коли чин... направляєшся сюди, хіба можеш уявити, що потрібне ціле детективне агентство для перевірки того, що там надруковано дрібним шрифтом?» Він підвівся. «Побачимося завтра, в цей же час». Вона знизала плечима. «Окей, значить на мене чекає 30-денна пауза. Що ж, постараюся витягти з неї максимум задоволення». Наче схаменувшись, вона запитала. «Але через 30 днів я зможу поїхати, так?» «Подивимося», – невиразно відповів він. «Що означає «подивимося»?» Наприкінці цього терміну ми здійснимо оцінку отриманих результатів. Якщо ми порахуємо, що ви одужали, «Ми? Що за ми?» «Тут я, і я вирішую залишитися мені чи їхати». «Як хтось може мене затримати? І навіщо?» «Міс Охара, якщо ви наполягаєте на виписці, а ми так не вважаємо, що ви оздужали, то ми говоритимемо з людьми, які несуть за вас відповідальність, у даному випадку з міс Велс. Ми попросимо, щоб вона дала згоду затримати вас ще на три місяці, якщо ви погодитеся на це самі. Гадаю, вона погодиться». А якщо Ганна відмовиться, тоді ми могли б жити своїх заходів, щоб залишити вас тут. Представили б ваш випадок на розгляд неопередженої комісії. Вона завмерла від страху. Гарний рекет ви тут собі влаштували. Це не рекет, міс Охара. Ми прагнемо лікувати людей повністю. Якби ми виписали жінку, перш ніж вилікували її, а через кілька місяців вона покінчила б життя самогубством або завдала шкоди комусь, це не сприяло б зміцненню нашої репутації. Якби, наприклад, вам зробили операцію в хірургічному відділенні, а ви захотіли покинути його, перш ніж шов зарубцюється, лікар мав би право затримати вас. У Хейвен Мейнор, якщо вже ми виписуємо пацієнта, то він цілком може зайняти гідне місце у суспільстві. «Ну, ясна річ. У будинку для людей похилого віку». Лікар сіл усміхнувся. «Упевнений, що попереду у вас довге, насичене творче життя. Рік чи два, проведені тут, не будуть витрачені даремно». «Рік чи два?» – її почало трясти. «Ні, послухайте, 30 днів, окей, коли вже я залетіла сюди. Але жодної хвилини більше». Він знову посміхнувся. А зараз виконайте тест Роршаха. Це скаже нам багато про що. Нілі схопила його за рукав. Послухайте, док, у цих тестах я нічого не тямлю. Можливо, ці чорнильні плями покажуть, що я якась ненормальна. Але ж я не схожа на всіх інших. Тому я і зірка. Досягти того, чого досягла я, можна тільки, якщо бути не такою, як усі. Але якби накинути дрібну мережу на всіх завсідників Сарді та Чейсенс і дати їм виконати тести Роршаха, ви б їх навіки звідси не випустили. Невже вам не зрозуміло, що саме наші маленькі дивацтва роблять із нас тих, хто ми є? Згоден. І ці дивацтва хороші, якщо вони працюють на вас. Але коли вони обертаються своєю поганою стороною, і починають працювати проти вас, на руйнування вашої особистості. Тоді ми змушені втрутитися і повернути цей процес. Немає жодної саморуйнації моєї особистості. Просто в мене все пішло шкереберть. Знаєте, коли на студії протягом багатьох років з тобою звертаються так, ніби ти сам Бог, дбаючи буквально про все – то ця студія приймає у твоєму уявленні якийсь величезний материнський образ. Вони роблять абсолютно все. Замовляють квитки на літак, пишуть тексти твоїх виступів, займаються пресою. Навіть квитки на громадський транспорт купують за тебе. І поступово ти впадаєш у повну залежність від них. Відчуваєш, що належиш судії, що вона захищає тебе. А потім... Коли залишаєшся сама собою, відчуваєш себе викинутою геть і стає страшно. Я відчула, що знову стала просто Нілі. Як це просто Нілі? Етель Агнес О'Ніл, який доводилося робити всю брудну роботу, прати за собою білизну і добиватися всього самої. А за Нілі О'Хара все робили інші – вона вселяла до себе повагу. «Так і має бути, якщо ти справжній талант, щоб ти могла повністю зосередитися тільки на своїй роботі. Ось чому я й втратила голос. Не могла поєднувати і те, і те». Але ж Етель Ахнес-Онів, очевидно, поєднувала і те, і інше, сказав він. «Звичайно, у 17 ти можеш робити все». Тобі нема чого втрачати. Починаєш з нуля, тож можеш братися за що завгодно. Нині мені 32. Останнім часом я не працювала. Але я щось на зразок живої легенди. Я не можу ризикувати своєю репутацією. Ось чому я справді не змогла зніматися у цій голівудській картині. Контракт було укладено лише на одну картину. За моєю спиною не стояла жодна студія, яка дбала про моє майбутнє і опікала б мене. Вони просто хотіли використовувати мене, швидко заробити гроші на моєму імені. Я розуміла, що картина паршива, і вони теж це розуміли, але розраховували, що вона принесе дохід. Тому я й загубила голос. По-справжньому загубила. Мені це доктор Месенджер пояснив але на студії оголосили, що на мене не можна покластися, то що зі мною неможливо працювати. Але ж ви, на мою думку, сказали, що студія символізувала для вас образ великої турботливої матері. Вона зітхнула. Все це у минулому. Телебачення все змінило. Навіть шеф зараз, лише переляканий дідок, якому доводиться звітувати перед акціонерами за кожен свій крок. Я чула, вони намагаються позбутися його. Усе змінилося. Тоді і вам теж треба змінитись, вирости. Можливо, погодилася Нілі, але це не означає, що я маю тремтіти за свою шкуру. Я зірка, і маю поводитися як зірка, щоб не трапилося. Він провів її до дверей. Продовжимо завтра. Коли я зможу побачитися з Ганною? За два тижні. Два тижні? Нілі повернулася до кімнати відпочинку. Вона сховала шість цигарок у коробку з папером для листів, а пачку повернула медсестрі. Щоправда, сирників немає, але вона щось придумає. Був час відпочинку. Жінки писали листи, грали у карти. Потім настав час для куріння, і кожна з них, здавалося, курила безперервно одну сигарету за іншою. Ніллі написала Ганні довгий, повний розпач у лист, в якому описала все, що сталося з нею. А в кінці наполегливо зажадала негайно визволення її звідси. Склавши листки, вона засунула їх у конверт і почала було заклеювати його. До неї підійшла медсестра з карткою «Міс Вестон» на грудях. «Не запечатуйте», – попередила вона. «Просто напишіть прізвище вашого лікаря в кутку, де має бути Марка. Він прочитає листа, і якщо схвалить зміст, то відправить його». У Нілі відвисла щелепа. «Ви хочете сказати, що доктор Сіл читатиме все, що я напишу?» «Таке у нас правило». «Але так не можна. Маєш у людини бути хоч щось особисте». «Це робиться на користь пацієнта», – м'яко пояснила міс Вестом. «На користь пацієнта? Точніше, на користь цієї паршивої психлікарні?» «Ні, міс Сахара. Дуже часто пацієнтка перебуває у стані депресії та переносить своє вороже ставлення до того, кого вона любить. Ну, скажімо, жінку помістив сюди її чоловік. Вона завжди була йому відданою і вірною дружиною». Але перебуваючи тут, вона відчуває галюцинації і пише чоловікові, що ненавидить його, що була йому невірна і навіть називає його друзів, які нібито були її коханцями. Все ж це неправда, але чоловікові звідки знати? Ось чому лікар прочитує листа, перш ніж його буде відправлено. Міс Вестон усміхнулася, побачивши, як Нілі затиснула листа в руці. «Послухайте, якщо ви написали, що вам тут це ненависно, чи навіть образливі слова на адресу доктора Сіла, не хвилюйтесь. Він усе зрозуміє, і листа буде відправлено. Єдине, чого він хоче, захистити ваші ж інтереси. Ось для цього і встановлено таке правило». Нілі простягла їй листа. Отже, доктор Сіл прочитає, що він, на її думку, схожий на баклажан». Ну і по ділом йому з усіма його правилами. Вона обхопила голову. Господи, їй треба вирватися звідси. Мері Джейн зачепила її за плече і порадила. «Не сиди так, бо напишуть, що ти впадаєш у депресію». Нілі гірко розреготалася. «І не смійся так», – попередила її Мері Джейн. «Це ж схоже на істерику. Якщо смієшся, смійся нормально. І не йди в себе». Ото напишуть, що ти нелюдима та замкнута. Ні з ким не спілкуєшся. «Та повно тобі!» – вигукнула Нілі. «Бачить Бог! Це уж надто!» «Але це правда. Чому, думаєш, вони тримають по 6 медсестер лише на 20 пацієнтів?» «Ми завжди перебуваємо під пасійним наглядом. Двічі на тиждень старші сестри йдуть до лікарів і все про тебе повідомляють. Тут усе доповідають» і викладач трудотерапії та спортивний тренер, у тебе вже є дві погані позначки. Дулася у спортзалі та відмовилася щось робити у відділенні трудотерапії. Не хотіла ліпити маленькі керамічні попільнички. Ти маєш завжди пам'ятати. Старший брат присутній всюди. Він постійно стежить за тобою. Розумієш? Коли в день вони знову прийшли у відділення трудотерапії, Нілі почала робити коробочку для сигарет. «Буду всім показувати і їй говорити, що вона обійшлася мені в півтори тисячі доларів», – вирішила про себе Нілі. Вона люто полірувала дерев'яні поверхні скриньки, сподіваючись, що викладачка спостерігає за нею. О п'ятій годині всіх повели в масажну. Масаж – звичайний душ, душ Шарко. Все це могло бути приємно, Проте вона ненавиділа, щохвилини хвилини, вимушена проведення і тут. Вона заздрила жінкам, які поведилися так, ніби перебували в літньому таборі відпочинку, відчуваючи задоволення від цього. Можливо, для деяких із них це і було рятівним притулком від нудного та монотонного життя. Але для неї це було аж ніяк не свято. Страшно болить спина, трусяться руки. «Якщо вона найближчим часом не прийме лялечку, вона знову закричить». До горла підкочувала нудота. Хворіти й показувати, що в тебе блювота, не можна. Це буде погана позначка». Вона стиснула зуби, потім, не витримавши, кинулася до туалету, її вирвало. Повернувшись, вона стала під душ Шарко. «Окей, вона прикидатиметься. Поки не приїде Ганна» а потім переконає Ганну, що почувається чудово. Їй обов'язково треба вийти звідси за 30 днів. Боже, та за цілий рік у цій шаразі з бадмінтоном і всіма цими ремеслами вона дійсно сп'ятить. О шостій годині вони повернулися до павільйону Реп'ях. Усі розсілися. Було повно осіляких книжок, і кожна пацієнтка пропонувала їй цукерку – не дивно, що вони повніють. Мері Джейн поділилася з нею, що за п'ять тижнів поглачала на 20 фунтів. Раптом Керол, та сама дівчина, яка прибрала за нілі ліжко вранці, схопилася і скрикнула. «Ти образила мене!» Дівчина, що сиділа поруч, здивована подивилася на неї. «Керол, я ж читала!» і не вимовила жодного слова. «Ти сказала, що я прихована лесбіянка!» стояла на своєму Керол. «Я уб'ю тебе!» вона кинулася на дівчину. Дві медсестри моментально розняли їх. Керол кричала, лягала сестер і билася з ними, бризкаючи слоною, сипала лайками. Нарешті її витягли з кімнати. Два дні у ванній, «І вона знову заспокоїться», – прокоментувала Мері Джейн. «Та дівчина справді щось сказала?» – запитала Нілі. Мері Джейн заперечливо похитала головою. «Керол – параноїк. Дуже мила дівчина. Цілими тижнями може поводитись дивовижно. Потім ні з того, ні з сього їй щось спадає на думку. Думаю, навряд чи вона одужає остаточно. Вона тут уже два роки». «Два роки! За цей час і справді збожеволієш!» Нілі охопив непідробний жах. Спину скручувала від болю. У горлі першило, але вона має триматися. Мабуть, і все. Невже це справді відбувається з нею? Боже, інші зірки теж робили безрозсудні вчинки. І вона читала, що вони лікувалися у санаторіях». Збоку все це виглядало так мило, так просто. Схотіли – полікувалися, схотіли – виписалися. Невже вони теж потрапляли в таку саму пастку? Проходили через весь цей кошмар? Чи вона єдина, кого ось так засадили до божевільні? «Послухай, Нілі», – переконувала вона себе, – «ти впораєшся. Ти починала з нуля та досягла вершини. Ти виберешся звідси». Тільки протримайся, дівчинко. Обід подали о 6.30. Потім вони прийняли душ, після чого розсілися по різних місцях у піжамах та халатах. Дехто дивився телевізор. Неохоче, на півочі теж, вона теж дивилася фільм, згадуючи, що з цією зіркою виконавцем головної ролі у неї колись був швидкоплинний роман. Боже! Які вони щасливі там, за цією огорожею. Якщо вона колись таки вибереться звідси, то вже поведитиметься чудово. Жодних вивертів і припадків, жодних скандалів. Лише по дві лялечки на ніч. До чого ж хочеться цигарку? Вона всі викорила, що приховала. Мері Джейн дала їй кілька штук. Деякі жінки розповідали їй про своє життя і вона вдавала, що їй цікаво. Жодна, звичайно, не була божевільною. Всіх засадили сюди помилково. О десятій пролунав відбій. Вона лежала в загальній палаті, і незабаром до її слуху слуху, долинув рівний подих жінок, що заснули. Хто ж, чорт забирає, може спати в таку годину? Кожні 30 хвилин медсестра з ліхтариком підходила до всіх ліжок. Вона заплющувала очі, прикидаючись сплячою, щоб не сказали, ніби в неї якісь порушення, раз вона не спить. Їй було чути, як годинник пробив 12, потім першу. Вона думала про ті приємні маленькі радощі, які всі сприймають як щось само собою зрозуміле. Яке задоволення, наприклад, увимкнути бра над ліжком і читати чи викорити сигарету. Вона навіть не стала б заперечувати проти того, що їй не дають ні лялечок, ні випивки. Але просто лежати так – це ж смішно. Ух ти! Якщо вона протримається всю ніч, то вона дійсно сильна. Їй ніщо і ніколи не вб'є. Друга година. їй треба піти у ванну кімнату. Невже це запишуть, як вияв неврозу? Боже, але ж сходити відлити – це цілком нормально. Вона встала і пішла коридором. До неї моментально підскочили дві медсестри. «Щось не так, місо «Ні, вона просто хоче до туалету. Вона часто встає в туалет ночами». Вона пішла у, спальну ванну кімнат... у спільну ванну кімнату, а сестра залишилася чекати біля самих дверей. «О, Господи! Навіть відлити і то не дадуть наодинці з собою».